Bai, bai, partia azkarra ja, izan da bai. e, sakearekin uste dut asmatu du dela Xakea ezkarra eskuin e, luze bizi jaten eta egin diok Eta, eta, bueno, e, uste baina azkarra gokoan da, aseiratik handi hartu dut eta ere basaitzen zaitu eta, eta nik uste partidagona egin dela eta oso pozik. <tusurra> bai, bai, ezker bareta e, ukitzen zuen askotan eta pilota berriz erdira joaten zen. Nik ere ez dut e, taula ongi bideatu, asko ez dut bideatu. Baina, bueno, e, nik uste dut, tanto hama hitzerakoan ere asmatu deja dela, bai, <tusurra> e, bai bueno, punpa seare eta, bueno, e, Tengo ilusioz bete eta hartu dut, eta txapelarekin nosopo zik. Kurten ere badu munduko txapelketa bat, eta bueno, pixkanak naka aregira maila honean, eta e, baikusiko da zer gertatzen den.